Я ще цілий тиждень до кінця вакацій буду тут. І якщо що, то шліть гінця до будинку Юрка Гориславця. Це ж котрий такий Гориславець. Часом не Катерини книги син, перепитав Дим, перепитала Димка. Книги, здивувався Федір, яке дивне прізвище і зовсім не поліське. А то й не фамілія, а по вуличному. І чого це небополіщуцьке, Димка аж образилась. Книгами у нас... Ташок називають, тутешніх, лугових, що цілими днями над травою книгають та кигичуть. Чайок, чи що? перепитав Федір. По твоєму чайки, а по-нашому книги. А хвамілію гориславець у Туричах аж три родини має. Як їх оприділяти, щоб довго не розтокмашувати? От кожної нарекли по іншому. Катерина по вуличному книга, чайка, значиться.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 Прошу більш не плутати стелесиком, і вас не тільки пропустять, а й у партері у першому ряду посадять. Федір з усіх сил намагався сподобати динці, завоювати її прихильність, але вона тільки рукою махнула. Куди вже мені? Ходулі не ходять з хати, ледь виплентуюсь. Як шкода, то може вам ровера позичити? От жипало, от одзікало. Димка ледве стримала сміх. Поклади знаця стара баба домка свої хорі ноги на ровера, та й він сам повезе її через усеньке село. А педалі на тому ровері хто крутити буде? Я, охоче, зголосився Федір, посаджу вас на раму, та й повезу як справжню королеву. От і вези вже себе сам. Та я що, я хоч зараз, але хм тут таке діло. Про війну, я так розумію, ви говорити не хочете. Ну, на фронті не були, медаль не отримали, хвалитись немає чим то, може, свою найбільшу зовсім-зовсім військову таємницю розкажете, га? Ту, що так від усіх ховаєте. От розкажете, і мене як не було. Клянусь, одне колесо тут, а друге там. Димка чогось зблідла, задихалася, закашилася, у неї дрібно затремтіли пальці. Дана накинулась до відра, набрала води. «Що з вами, випийте? Димка стукотіла зубами об кварту. «Господи, та що це справді з нею?» Тільки що нормально говорила, навіть сміялася. Чи дані привиділося її тремтіння та цокотіння? Богість ніби нічого й не помічає, теревенеть собі далі. Я, знаєте, ще легенди, міфи, пісні народні записую, рецепти там всілякі старовинні. Федір справді дістав з кишені невеликого записника і тонкого загостреного олівця. Може, щось із цього згадаєте і розкажете. Це не для мене, а для історії, для прийдешніх поколінь. — Скажімо, про вересовий мед, який ви збираєтесь готувати з ось цих квітів, які я, Теодор Лесик, власною персоною приніс до вашої хати. — То от чого ти, блутало оцебенське, тут барвінком коло старої баби стелишся, от чого жиполиш, або дайте тебе муха вбрикнула? Димку раптом попустило, вона глибоко і полегшено дихнула, віддала дані кварту, підвелася з лавки,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 Перепливали її і ховалися в лісі. А одна жінка з маленькими діточками не могла вельми бігти. А перепливти річку? І поготів. Бо ті путь свіріньки обліпили її з усіх боків. одне на руках, друге за спідницю вчепилося, третє за сорочку тягне, четверте за мамкою, ледь шкандибає. Дійшла молодиця до річки, упала в траву під кущем лози. Дятваки своїх до себе притулила. Лежить бідна голова, й каймолиться. Просить Бога, щоб одвів біду чорною і від неї них діточок дрібних. Почув Бог ту молитву ревну материнську. І відвів нечищу чужинецьку від берега. Повернули ординці кони на дорогу і вже скакати нею намірились. Аж тут день почув, як голосно книга кигиче. Дивиться. А вона над кощем лози кружляє і кружляє. Книга її, книга є. Догадався хитрий татарин. Гукнув свою орду, і поскакали вони до річки. Та й убили діточок дрібненьких, а жінку в ясир узяли. Розгнівався Бог на тую пташку нерозумну, Та й з того часу кричить вона отак над своїми дітьми,